Анголон, Сержголон, Анжеліка. Книга шоста. Анжеліка та її кохання. Частина перша. Подорож. Розділ 19. Тільки той, хто воскрес, зберігає лише невиразний спогад про те, як він йшов до царства мертвих. І коли у Фесі він знову повернув здоров'я, йому не хотілося повертатися до пережитого і думати про те, що залишилося в минулому. Його надходження на службу до султана Марокко було запорукою того, що має майбутнє. Справді, чи варто було б виживати, якби цього майбутнього в нього не було? Якби він так і залишився знедоленим, для якого немає місця під сонцем. На щастя, тепер він міг ходити, як усі. Яке чудове, яке дивовижне відчуття! Абдель Мешрат порекомендував йому якомога більше їздити верхи. І він довго скакав на коні пустелею ретельно обмірковуючи деталі майбутньої експедиції. Людина, яка має лише один шанс, наданий йому покровителем, не може дозволити собі розкоші розчарувати цього покровителя своєю недбалістю і не вправі марнувати себе ні на що, крім роботи, яку він зобов'язався виконати. Але якось увечері у Фесі, повернувшись до покоїв, відведених йому в палаці Абдельмешрата, він із подивом побачив у світлі місяця гарненьку дівчину, яка чекала на нього, сидячи на подушках. У неї були чарівні очі Лані під легким тюльовим покривалом, червоні як стиглий гранат губи, а прозора туніка дозволяла легко розрізнити бездоганно красиве тіло. Жофрей де Пейрак – колишній господар готелю веселої науки, де галантні дворяни і шляхетні дами Лангедоку поклонялися коханню, був у цей час настільки далекий від думок про любовні забави, що спочатку подумав, ніби перед ним служниця, який заманулося над ним пожартувати. Він уже зібрався було її випроводити, коли дівчина сказала, що святійший Абдель Мешрат доручив їй насолоджувати ночі його гостя, який відтепер може віддавати жінкам частину своїх сил, повністю відновлених завдяки його Абдель Мешрату старанням. Спочатку він засміявся. Він дивився, як вона розтібає свою тюлеву чадру, як одне за одним знімає покривала з властивою її ремеслу майстерною простотою, одночасно кокетливо і невимушено. Потім по тому, як стрімко і шалено раптом завирувала в його жилах кров, він зрозумів – у ньому прокинулося бажання. Як помираючи від голоду на тяжкому шляху до Парижа, він тягнувся до хліба, помираючи від спраги до джерела – так і зараз його нестримно потягнуло до жінки. І злившись із цією шафрановою, запашною амброю та жасминною плоттю, він остаточно усвідомив, що живий. Саме тієї ночі він вперше за довгі місяці згадав Анжеліку. І ці спогади були настільки гострі і пронизливі, що він так і не зміг заснути. Жінка молода і гарна спала на килимі, і сон її був такий спокійний, що він навіть не чув її дихання. Він лежав на подушках і згадував. Коли він востаннє стискав в обіймах жінку, то була вона Анжеліка, його дружина, його мила фея Зболіт-Пуату, його зеленоокий кумир. Тепер усе це губилося в темряві минулого. Йому й раніше траплялося ненадовго замислюватися про те, що з нею сталося. Але він за неї не турбувався. Він знав, вона живе в Монтилу, у своїй сім'ї, їй не загрожують ані самотність, ані потреба. Адже свого часу він доручив Моліну, своєму давньому компаньйону в Поату, подбати про фінансові справи юної графині Депейрак, якщо з ним самим щось трапиться. Вона з обома дітьми, напевно, сховалась у провінції. Раптом він відчув, що не може змиритися з цією розлукою. І з тим, що між ними пролягла безодня мовчання, глухе згарище. Він бажав її. І бажання це було таке сильне, що він ривком сів на своєму ложі і озирнувся в пошуках якогось чарівного засобу, який допоміг би йому зараз же в одну мить перенестись через навколишні руїни і повернути минулі дні і ночі, коли, закинувши голову, вона лежала в його обіймах. Коли в ту лузі він вирішив одружитися, йому було 30 років, і він уже трохи переситився любовними пригодами. Він зовсім не очікував відкриттів від того, що спочатку було для нього лише угодою, комерційним договором. Але побачивши Анжеліку, він був вражений її красою, а потім ще більше вразився, дізнавшись, що вона незаймана. Він був її першим чоловіком. Посвята таємниці кохання цієї чарівної дівчини, надиво пристрасної і водночас дикої та неприступної, як гірська кізочка, було чудовим з його любовних спогадів. Усі інші жінки перестали для нього існувати. Як ті, кого він знав тоді, так і ті, з ким був близьким у минулому. Він насилу згадав би їхні імена і навіть обличчя. Він дав їй уроки любові, навчив її насолоди і навчив її також багато іншого, чому, за його колишніми поняттями, чоловік не міг навчити жінку. Міцні узи поєднали їхні уми, їхні серця. Він бачив, як змінюється її погляд, її тіло, її рухи. Три роки тримав він її у своїх обіймах. Вона подарувала йому сина, носила під серцем їхню другу дитину. Чи народився він? Тоді він не міг жити без неї. Вона була для нього єдиною, а тепер він її загубив. Наступного дня він був такий похмурий, що Абдель рад обережно поцікавився. Чи цілком він задоволений втіхами вчорашньої ночі, і чи не відчуває після них розчарування чи занепокоєння, від яких могли б допомогти засоби медичної науки. Жофрей де Пейрак заспокоїв друга, але про свої муки нічого йому не сказав. Незважаючи на всю їхню духовну близькість, він знав, що Абдель його не зрозуміє. Любов до однієї єдиної жінки – рідкість серед мусульман. Для них жінка – лише джерело насолоди, їх інтерес до неї суто тілесний. А тому, за їх розумінням, втративши одну жінку, чоловік легко може замінити її іншою. Зовсім інша справа – улюблений кінче друг. Жофрей де Пейрак намагався відігнати Ману, за яку трохи зневажав себе. Насамперед, він завжди вмів вчасно звільнитися з-під влади почуттів, вважаючи, що з його боку було б слабкістю дозволити любові зайняти в його житті чільне місце на шкоду його свободі та його праці. Невже йому доведеться визнати, що Анжеліка своїми тонкими ручками та білозубою посмішкою зачарувала його? Але що він міг вдіяти? Помчати до неї. Не будучи бранцем, він тим не менш розумів, що незважаючи на шану, якою його оточили, він не вільний відкинути заступництво таких могутніх осіб, як султан Мулей Ісмаїл та його візир Осман Фераджі. Вони тримали у своїх руках його долю. Він упорався із собою, витримавши і це випробування. Час і терпіння, казав він собі, зрештою допоможуть йому знову знайти ту, яку він ніколи не зможе забути. Тому знову опинившись на березі Середземного моря, він насамперед послав гінця до Марселя, щоб дізнатися, що сталося з його дружиною та сином, а можливо і двома синами. По зрілому роздумі він вирішив нічого не повідомляти про себе своїм колишнім друзям з французької знаті, вони, напевно, давним-давно про нього забули. І він знову звернувся до отця Антуана, капелана королівських галеру Марселі, і попросив його поїхати до Парижа і знайти там адвоката Дегре. Спритний, розумний молодий адвокат, який з неабиякою мужністю захищав його в суді, вселяв йому довіру. А поки він мав плести в Константинополь. Перед цим він замовив одному іспанському реміснику в Бонні кілька масок із тонкої жорсткої шкіри – щоб приховати під ними обличчя. Він не хотів, щоб його впізнали. Випадок, напевно, зведе його із підданими його величності короля Франції і з кимось із родичів, яких він із родовитої сім'ї мав багатьох серед європейської знаті. Тільки серед лицарів Мальтійського ордену він мав два кузена. Середземне море, ця велика арена битв із невірними, вабило дворян з усієї Європи. Ставши під прапори барбарійців, тулуцький граф поставив себе у досить двозначне становище. Вигнаний своїми одновірцями, він влився у світ, що їм протистоїть, у світ ісламу, який упродовж багатьох століть розширював свої володіння за всякого відступу християнства. Скориставшись їх духовним занепадом, отоманська імперія захопила країни глибоко християнські – Сербію, Албанію, Грецію – Незабаром її воїни дійдуть до золоченої брами однієї з твердень католицизму – Відня. Лицарі ордену святого Іоанна з Єрусалиму втратили і Кріт, і Родос, і тепер у них залишалася лише крихітна Мальта. Отже, Жофрей де Пейрак вирушив до турецького султана. До корисовісті його не терзали, адже не йшлося про те, щоб він, християнин, надавав допомогу ворогам віри, від якої він не зрікся. Ні, він задумав інше. Для нього було очевидно, що божевільний хаос, що панує в середземноморських водах, породжений не одним тільки барберійським розбоєм і отоманською експансією, але також безчинствами і лихоємством держав християнської Європи. Якщо взяти все загалом, то турки досить наївні у справах комерції, ніколи не зможуть тягатися у шахрайстві з венеціанськими, французькими чи іспанськими банкірами. Оздоровлення грошової системи могло б сприяти встановленню миру, лише до цього ніхто не додумався. Щоб досягти своєї мети, Жуфрей де Пейрак вирішив взяти до рук контроль над двома головними важелями епохи – золотом та сріблом. Він уже знав, як це зробить. Після розмови з султаном султанів та його радниками з великого дивана, граф розмістив свою штаб-квартиру на Криті, у палаці на околицях Кандії. Він давав там свято, коли йому доповіли, що повернувся гонець, якого він посилав до Франції. Негайно забувши про все, що займало його за мить до цього, він залишив гостей і поспішив на зустріч слуги-арабу. «Входь швидше, говори!» Слуга віддав йому листа отця Антуана. У ньому священник коротко і навмисне безпристрасно повідомляв про результати розшуків, зроблених ним у Парижі. Він дізнався від адвоката Дегре, що колишня графиня Депейрак, вдова-дворянина, який, як вважають, був спалений на Гревській площі, вийшла заміж за свого кузена Маркіза Дюплесі Бельєра. Народила від нього сина і живе у Версалі, при Королівському дворі, де обіймає почесну посаду. Він зім'яв листок в кулаку. Його першим спонуканням було не вірити. Цього не може бути, це неможливо. Потім очевидність ставала все ясніше і ясніше в міру того, як з очей його ніби спадала пелена, і він усвідомлював, наскільки наївно було з його боку не подумати про таку розв'язку. І справді, що може бути природнішим? Хіба стало б юна, блискуча красою вдова, ховати себе в старому провінційному замку і ткати покривало, подібно до пенелопи? Бути оточеною натовпом шанувальників, які домагаються її кохання, вступити в новий шлюб, красуватися при дворі – ось що призначено долею. Чому він не здогадався до цього раніше? Чому не підготувався до цього удару? Чому він так страждає? Кохання притуплює розум. Кохання робить людину сліпою. І лише вчений граф Депейрак про це не здогадувався. Так Анжеліка була його творінням. Він створив її на свій смак. Але чи означало це, що вона вже ніколи не вийде з-під його впливу? Життя та жінки мінливі. Йому слід було пам'ятати. Однак він виявився надто самовпевненим. Те, що вона також була його законною дружиною, ще більше зміцнювало в ньому почуття, яке вселяла йому сама Анжеліка. Що вона існує тільки завдяки йому і для нього. Він дав захопити себе в пастку витончених насолод, який щедро дарував йому багатий веселий розум його молодої дружини, рухливий і швидкий, як гірський потік. Але тільки-но він скуштував це блаженство, знати, що вона пов'язана з ним вічними узами любові, як доля їх розлучила. Він став знедоленим, втратив всю свою могутність, чи міг він вимагати, щоб вона залишалася вірною спогадам про минуле. Жінка, яку він любив, його дружина, його творіння, його скарб віддала себе іншим що може бути природніше, знову і знову повторював він собі. Невже вона так засліпила його, що він зовсім не бачив у ній зачатків інших схильностей? Жінка, яку так обдарувала природа, не може бути вірною. Хіба він не пізнав на собі силу її жіночих чар, непереборну привабливість навколишнього її ореолу, цієї невловимої чарівності, якою дихає в ній все, її хода, жести, нечасто... Рідше, ніж прийнято думати, зустрічаються на світі жінки, народжені, щоб полонити чоловіків. На єдиного обранця, а всіх чоловіків, яким трапляється опинитися поблизу. Анжеліка з цієї породи, вона полонить несвідомо, ненавмисно. Принаймні колись він у це вірив. Які ж таємні задуми вже зароджувалися в її мозку, коли він привіз її на весілля короля до Сен-Жан-де-Люза. У ту пору вона була ще така молода, ледве вийшла з юнацтва, але він чудово знав, що вона має залізний характер, розум, інтуїцію, хитрість, якості небезпечні і тому ще чарівніші. Їй достатньо було поставити все це на службу своєму честолюбству і до яких висот вона могла піднятися. До красення Маркіза Дюплесі, улюбленця герцога Орлеанського брата короля. А потім і до самого короля. Чому б і ні? Як же він мав рацію, що не турбувався про неї? Побачивши, що очі господаря спалахнули гнівом, гонець упав ниць, скам'янівши від страху. Жофрей де Пайрак судомно стискав у кулак кулиста, ніби під його пальцями був не аркуш паперу, а біла шия Анжеліки. Потім він засміявся, але сміх застряг у горлі, і в нього перехопило подих. Тому що з того часу, як голос його зірвався, він уже не міг сміятися, як сміявся раніше – Тут усе мистецтво Абдель Мишрата виявилося безсилем. Лікар повернув йому лише здатність говорити, але він не міг сміятися, як і раніше, не міг співати. Його горло було, наче стиснуте сталевим нашийником. У співі виливається біль душі. Навіть тепер, через багато років, його груди іноді переповнювалися звуками, яким він не міг дати виходу. Він звикся із цим каліцтвом, але коли на нього нападала туга, Йому було важко його виносити. А туга ця завжди була викликана тим самим, свідомістю, що він втратив Анжеліку. Решту він повторював собі це сотні разів. Він переніс легко тілесні муки, вигнання, руйнування. Він би витримав усе, що завгодно, адже тоді в нього була вона. Вона була його єдиною слабкістю, єдиною жінкою, яка змусила його страждати. І за це він сердився на неї теж. Хіба можна страждати через кохання? Хіба можна страждати через жінку?